دا د ټي ان ان خبرونه دی زیم زینت خان اول د خبرونو سرټکی وفاقي حکومت خیبر پختونخوا کې پولیو مهم کې فوج نه مرسته اغسطو فیصله کړيده بکورم ايجنسي اور ډير اسماعيل خان کې دو مختلفو پیښو کې سلور کسان مړ شي ويدي وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د پولیو مهم کې د پوج مرسته اغسطو فیصله تفصیل را راکوي فضل رحمان د میډیا ریپورټونو تر مخه 13 ورځ راول پنده کې د فوج تر مرکز جی ایچ کیو کې کی واغونډا شوې ده چې پکې د سیاست نړیواله ادارې فاټا سیکریټریټ وفاقیه او خیبر پښتونخوا حکومت غړونه علاوه د فوج اعلی چارواکو هم غړو نو کړو غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې پولی مہم تر پیښه مسلو باندې خبرې اترې وشو او ول سول کچره زر تر زر په دیرانس काबू او نموندل شو نو اندښنه ده چې به هر ملکونه بعده پاکستانيانو په پا سفر بندیز ولګوي پایځ لاس کې فیصلاو او شواچ پولیو مہم کې برخه اخستونکو کسانو تبا د فوزی چرواکو سکیورټي ور کولې شي سرګند دیوی چې پټولا دنیا کې صرف پاکستان افغانستان او نایجریا کې د پولیو وایرس منډلې کوي پکورم ایجنسی او ډېر اسماعیل خان کې دوه مختلفو پیغو کې سلور کسان مړ شي وی دي د ټی ان ان ممند تر مخه 13 ورځ د کوزی کور می مال خلک سیمه عسكرلی او دغه بنځويشت کلنځوي جمشید حسین د غرنه د خشاک د لپاره لړګي راول چې لارې کې پټندره پریوتو بل طرف ته پډه را اسماعیل خان کې د ټریکټر دوه مختلفو پیخو کې دو کسان مړ شوی دی. پولیس وایي چې اولنې پیغه اړه روډ باندې شوې ده چې پکې تنویر نومي کس مړ شوی دی ولې پکړی په سیمه کې هم د ټریکټر حادثه کې یو کس مړ شوی دی په نوو ښار کې د ګذر دما کې لوځي یو مزدور مړ شوی دی پولیس ویچې په خاطر روز رسالپور کارخانو سیمه کې ګندارا کیمیکل پکتري کې شوی دا چرته چیدای وي کومري سره لګیدلې ګذرګیستې دما کې لوځي او چاو دی او د چت را پریوتو چې پکې شاسو ید رضواندو مکاس لاندې شو پټانک ښار کې د ګندګي سیوا کې دوه لوځي ماشم چان زیات شوی دی چې لوځي د ملیریا په شمول نورې بمارینې خورې دوه یره ده ټي ان ان ممندوی چې تی روبین زومیا شتراسي د میونسپل کمیټه ملزمینو تنخواګانې نه دی ورکړې شوی چې لوجه هغه په احتجاجي توګه غندګي او چټولونه انکار کوي دی د ماشو سیوا کې دوه اړه مقامی خلکو ټي ان ان ته ویل په کال کار شموښ خونه سپریولې در چې چهره دغه چړکا او کړې وي د مچورو خلاف لاس درا یوتی ځدان چې پاود ونی په سواري په منځ سپریو کړل هغه سپری مو دغه نه ورکاول نو دغه د خامخه حکومت باندې باس وکړو کاسیمه کې د ملیریا بيمارۍ سیوا کې دو په اړه یو محلي ډاکټر ټي ان ما تا ویل فحصون ماده چې کوم مریضان راځي تقریبا 80% مریضان چې کوم دي هغه ملیریا والی دي اکثره دا کېږي د مچرو د واجنه د مچرو چې د خلک اوخري کنن دغه جراثیم چې کوم دي د واجنه په دیش په لاويږي او ګنداو بچو کې مې دي کاندل د لک او بم ډیره ګندای کنا د واجنه دغه شکري شي دبرادر دروړې هایسکول انتظامیه د سیمه میډل سکولونو نه اتم جماعت پاس کوونکو تالبلمانو ته داخلي ورکولونه انکار کوي دي چې لوځه د علاقې خلک د مشمانو مستقبل په اړه اندېښنو سره مخ دي ی نن سره خبر اترو کی د کډی خل 19 ویناوه چې د سکول کې ورتا داخلي نه ورکول کیږي ولی لر سکول نو تطلو کې معشومانه مشکلات را مخه تا کیږي وی دلتي تا دا جته وی دلتي کلاس 124 تا یاد د کوم سکول شته جوړ شو وی دلتي کسان زیر چې سکل به یو سو یو بولټینګ شته کې بس داتم پور سکول دی هته مخ ده پاس کول دي اوس چې د نو لکه د دارولي د سکول تور اوسته پخته ولدي داخله نه ورکه جو خپل د درورای سکول انتظامیه په دې اډاټین نن تا ویل چې د هغو سکول کې د دوړن د ناډه مشومانو تعداد زیات دی او نور مشومانو زوی لوګنجای شورسره نکېږي پبټا ګرام کې ځلې انتظامیه د زیات میاد دوايان استعمالولو په ځد یو سپټل ته طاله ده د بتاګرام اسسټنٹ کمشنر شاهرخ علي ميډيا ته ویل چې 13 ورځې د خار يوشمير اسپاټالونو او ميډيکل سټورونو باندې چاپی وهلي دي. ولې د دورانه د یو پرایوټ اسپاټال اپریشن تھیټر نه د زیات میاد او خراب معیار دوايانې برامد کې دوه لوي دي دغه اسپاټال بند کړی دي. ولې نورو څلور ميډيکل سټورونو ته هم نوټيسي استولې دي. بل اڑغتا اولسوي چې د انتظامي چاپی دوران زیاتره داسې ميډيکل سټورونو نه بندو کمچې دویم نمبر دوايانې خرڅوي. په دې اڑایو تن ټي ویل چپا خود ایس ایس اوله غولا لیکن اکثر سٹورنا بندوزکه بن ولیو چې اغه دو نمبر دواینه خرسيږي وزیر صحت نه مطالبه کوم چې په ډاګرام گیر داسي کاروایی وشي چې دلته دا دو نمبر دواینه چې دا بالکل ختم شي رائټ ټو پلی بیډمنټن چمپیون فائنل مرحله سر تر رسیدلې ده د چمپیون شپ فائنل مقابله 13 ورځ په خبر کې ولو بولي شوې چې پکې زهيب خان مقابله کې اول نه او حمزه دویم پوزیشن تر لاسکړو دبل مقابله کې مسعود او طاهر کامېابي ترلاسه کړه سرګند دیوی دی چې جی چمپیون شپ کې د جنکو مقابلې دوه ورځې وړاندې دا سر تر دي داوود ټي ان خبرونه بل بلټن سربېره بیا حاضرې د الله په